LUNS, 6 de abril de 2020 Un novo quilómetros de vale Xa sabedes, eu son Juan Ortiz Jordel en Twitter E como cada LUNS, dende xa hai uns cantos meses Estou aquí convosco para contarvos as miñas lerias Como por exemplo Unha especie de sustituto Que atopei, unha especie de metadona Que atopei para ese afán que temos ás veces De gardar cousas físicas De coleccionar cousas físicas Como poden ser Os libros, lembraredes, porque o teño comentado unha dúcia de veces, que eu xa non merco libros físicos, que os que merco son sempre en digitales, e os merco físicos son única e exclusivamente porque ese libro ten un valor engadido para mí, como pode ser que coñeza personalmente o seu autor ou a autora, que precise ou que quera telo firmado... Que non sexe un libro normal, senón que a súa razón de ser sexan, por exemplo, as súas fotografías. Hai pouco, por exemplo, mercamos un libro en ese plan de fotografías de Ruth Matilda Anderson aquí na Galiza. E, polo tanto, se non na casa esa sensación de mirar cara a unha estantería eh, a topar a chea de libros. Non sei se foi aquí, no kilómetros de balde, ou igual foi no kilómetros gratis, debe haber un ano, máis ou menos, falaba de unha rapaza que xa tampouco me lembro como se chamaba, pero que propugnaba tirar todos os libros, ou regalarlos, ou desfacerse de todos os libros e quedar máis ou menos con 20, creo que era a cifra que ela decía. Houbo moitísimas queixas, en moita xente que decía «Pero bueno, eu son incapaz de quedar convinte, esta señora que pretende...» Cando realmente, al menos na miña particular experiencia, teño leído máis de unha vez pouquísimos, pouquísimos libros. E cando teño feito, foi porque os leín no seu día en papel Pasados os anos, merqueínos en formato digital e voltei a léelos nese outro formato digital. E cale a razón deste mosqueo de tanta xente? Eu entendo que é esa sensación de pertenza, non? de pensar que os libros son unha especie de tesouro, de que os podes coller, de que os podes mirar, de que os podes ordenar dun xeito ou doutro, esa sensación de telos. Eu, esa sensación cos libros creo que non a cheguei a ter nunca ou igual si vendo pois, por exemplo todas as novelas de Isaac Asimov unhas detrás doras. Eh? Pero esa sensación de andar collendas cousas miralas, deixaálas no sitio ordenálas e Patatín e patatán Ti cos co colección de discos dos Beatles. Es así, o sea, sobre todo a colección de singles a ordenaba de, de xeitos bastante diferentes limpabaos, eran discos que mercaba, escoitabaos unha vez para comprobar que soaban ben de que non estaban rayados eh, ali quedaban como oro en pano e ainda teño, xa non fago tan a menudo aínda que de cando en vez sigo facendo pero cos libros non, cos libros ao en digital xa non tes esa, esa urxencia, esa necesidade de tocarlos, de miralos, de, de sentilos Pero, sin embargo, hai pouco no grupo de Telegram do podcast Habitación 101 de Sara, eh, que vai sobre libros, sobre literatura, falaba alguén, preguntaba alguén por alguna aplicación que servise para catalogar os libros que temos, os libros que leemos, os libros que engadimos a nosa lista de desexos, mesmos libros que abandonamos, incluso os cómics. Bueno... Xa estuvo a falar demais porque daquela simplemente o que preguntaban eran por aplicacións para catalogar libros. Eu, de primeiras, non lle botei así demasiada importancia, pero picou o meu tema e ao final pillei unha. Pillei unha que era de pagos o que tiñas como os primeiros 50 libros os podías catalogar de balde para aprobar a aplicación. O que pase que, se vos digo a verdade, tiña un método de importación para coller os libros directamente desde a rede social Good Reds, que entendo que tamén xa vos teño comentado algunha vez dela. E como ali tiña bastantes máis de 50, pois ao final, e tampouco eran moitos cartas o que valía, merguei así de primeiras, e foi coa que me quedei. Probablemente non se xa para nada a mellor. De feito, hai cousiñas que... algúns defectos que me amolan bastante, como por exemplo... Es os podes categorizar dun xeito. Gostaríame, por exemplo, determinados libros poder categorizalos como novela e arquitectura, por exemplo. Meo mesmo co xéneros olle podes poñeer digamos unha etiqueta. non permite varias cando. Igual na categoría, pois non é tan así, pero si sí, o xénero o xénero hai metas veces que os libros non sabes exactamente se son de un de outro ou son dos dous ou cando menos interesaría poñer dúas. Pero bueno, ao caso, eh, por lo que realmente me apetece, é eh, precisamente para argallar nela, para andar a catalogar os libros, para moverlos, para ver que datos tes, que datos non tes, para obligarte a abrir eses libros, eu que sei buscar exactamente o ISBN que ten, mirar cal é o traductor, eu que nunca me preocupara para nada, de que persoa foi a que traduciu o libro, pois agora vou anotando, se un, se outro. Atopei, por exemplo, que teño moitísimos máis libros mercados dos que pensaba, eh, que os teño por ler leer, eh, non teño tempo para perder tempo buscándolles unha portada que se dun, dunha calidade maior da que atopa el automaticamente. E todas estas cousas. Digamos que, aínda que non podes tocar físicamente eses libros, si que podes uh, argallar neles, non si que podes andar manoseandos, aínda que non se sexan nun formato digital. Se vos interesa, se algún ten interese a aplicación que eu merquei, xámase BookBody. Eh, permite, aparte de importar libros mediante unha base de datos tipo Excel, que, como os colle dende Goodreads, Tambén podes facer búsquedas por título, aínda que como mellor importa os datos, segundo a miña experiencia, é máis que polo título poñendo o ISBN do libro. Por suposto, tamén, como moitísimas das aplicacións de hoxe en día, podes escanear os códigos de barra dos libros e tamén importa unha chea de datos que obviamente vas ter que completar ti, como por exemplo, dándolle unha nota final, un comentario sobre o libro, E aí está, para de cando en vez, por un lado botei bastantes horas completando o meu catálogo de libros, ainda de feito ainda non o teño ao 100% porque penso que teño libros mercados no Kindle que non que ainda non en Cadín, e aparte hai outros que xa segundo os iba segundo iba cobrindo as fichas de cada un deles, igual había algún dato que non me que non me resultaba cómodo coller nesse momento. E deixeinos marcados como para revisar con posterioridade pero foron bastantes horas, incluso bastantes horas deste confinamento e se só des de ler a verdade é que non está de máis ter unha aplicación desta xa vos digo, a que eu merquei chamase BookBody penso que non é a mellor de feito, unha das cousas que máis llevo en falta é que non teña unha aplicación para o propio Mac que poder ver tamén os libros na aplicación de escritorio pero bueno, a súa razón de estar eh, ter a man todas esas portadas de libros e todos esos datos eh, esa función cumplea de sobra veña, non me enrollo máis moitas grazas por ter chegado ata aquí, espero voltar de novo o próximo Luns, un novo quilómetros de balde. Chao meus